Tak se určitě klidně ptejte, pokud budeme vědět, odpovíme, pokud nebudeme vědět, odpovívám, někdo jiný. není, ale v Praze nám to docela fungovalo. Měl říkat něco to, že obrázky, text obrázcích, to je to Text obrázcích, text obrázcích používat jenom když ten fond není podporovaný napříč webovými klientama nebo e mailovými klientama. No, a susur, susur, artina, retina, do, do, proklad, no, můžeš udělat dvojnásobný obrázek, který zmenšíš, jako zase to nabíde na velikosti. Asi tak, odpověď za mě. Uh, možná to řeknu, možná se tady teďka zhodím, ale pro retinu jsem nikdy nedělal responsivní, nebo e-maily vůbec, nekodoval. Ještě mě to nikdy žádný klient nevrátil na žádný projektu, že by potřeboval retinové obrázky na e-mailu. Který se na e-mail ale obrázky řešíme v e e-mailech, které ty na to řízení. A každou zkušenost, že tam dáváme rovnou informace v té vojnásobné rozlišení. Většinou ty e-maily jsou v podstatě velmi jednoduché, takže se jedná o obrázky. Takže datová náročnost není některý, je tak zásadní. A přínos je, přínos je řekněme, příjemných pozicích. Na iPadu to vidíte v pohodě, na iPhonu to vidíte také v pohodě pěkně, takže zrovně určitě stojí to za to. Já, retina, vyslím, Já možná ještě mám jedno řešení, jak dělat tady ty věci, protože na tady těch IOS zařízeních už to funguje, takže dají se použít media queries, kde se dá Pixel ratio, a tam se skryje obrázek a zobrazí se, zobrazí se tlačítko, které je přestylovaný. To, co jsem říkal, nefunguje přetypování blokový na inlineový a toto už by mohlo fungovat. Takže potom takhle tak se dají řešit ty retinové texty za mě. Ať máte někde prehlad, jako, jako, jako ty klienti i kdo opravovaží? jsou výhledy na to, že raz někde trebá nároť, tam byť do seba. Co zopaku, jaký jsou výhledky na lepší e-mailové klienty? Uh, nejsou vůbec dobrý, <laughs> protože existuje útluk. V ostatních, já třeba e-maily na první dobrou, kromě útluku. Tam vždycky, ať už vím, co kde mám odladit, tak v vždycky je nějaký problém, nějaký, tak už nejsou to velký problémy, tak když jsem s tím začínal, ale vždycky je tam nějaký problém. Já bych to možná ještě doplnil tím, že to směřuje k většímu jako množství těch klientů, takže člověk musí vlastně řešit čím dál tím víc, víc věcí že máte defaultní appky v těch telefonech, máte nějaké special appky, máte ty webmaily a teď jich přibývá, přibývá různých verzí a tak, takže do toho, do toho ten takže to se, vlastně se to zhoršuje, bych řekl, že by se to zlepšovalo. Já to možná ještě taky doplním, aby to nebylo tak úplně pesimistické. tak ta statistika, kterou tady Honza měl o tom, že jak lidi otvírají e-maily na mobilu, tak ono někdy v září to bylo 48% lidí, teď už je to 51, takže jako tohle, tohle roste hodně rychle, takže časem si možná na, to, na ty desktopový klienty vyprdnem a prostě budeme ladit jenom pro ty mobily. Jo? A tam to funguje nad tím všechno. Teda, tak. Takže vyhlídky jsou nějaké. Mě zaujala střední přednáčka o těch mě a to v tom směru, že když se... Včera si prohlásil, jak, jak je jednoduché dělat to responsivní, že se zobrazuje všechno a těch způsobech, se to díváme na klienty, používá to video, který se tak podobně. Ale pak teda jsem přiznal, že, že mě dost zavraždil, když, když jsem zjistil, že, na, že si dovolíte vlejnit veřic celou příznu. Protože třeba zrovna dneska dopoledne s tou odporností do jsem studentům říkal, přátelé, responsivní design to znamená, že berete v úvahu nejhorší možnou situaci ledničku. Navigaci v fontě, cokoliv nejhorší si dovedete představit. A to je to, proč to navrhujete, a pak už to je mnohem lepší. A další dobrá věc, neschválíte před uživatelem obsahu. Takže mě trochu překvapilo, že před uživateli Blackberry schováte celý to, že. Prohlásíte to za responditivní nebo a Jste s tím v pohodě? <totitelní tůvěději> jste trochu jistý, určitě ano, ale. Ale na mě to není respektivní Jasně. Uh, my máme problém s tím, že neznáme řešení týhletý věci. Kdybychom ho znali, tak to samozřejmě děláme, aby to bylo jako přístupný všem. A druhý problém, který nás limituje, je, že se pohybujeme v rámci nějakých cen nějakých klientů, takže si můžeme dovolit to nezobrazit lidí třeba a vědě, a mít špatný svědomí, že některých chudáci ten ten super, super nabídku teda asi nedostanou nebo se, se jim to nezobrazí dobře. Za tu cenu, že dalším 30 lidí se to zobrazí jako mnohem přitatelněji a bude to mít i větší konverzní poměr a tak. Ale věřím, že dřív nebo později nebo možná už dneska tady se dozvíme nějaký řešení, jak tohle to obejít. A a tím to pak bude čistý jak ekonomicky, když to tak řeknu, tak i jako eticky. To mě napadá ještě jedna věc vlastně, která se musí mobile v která se hodí zejména o těch tým protože v případě, že navrhnete webopart, protože máte to promišené, jak to bude fungovat, je to fajn, v případě emailu dostaní hromadu práce a pokud navrhnete, dokonce budete radikálně nalhnete mobile only s emailu, tak vám to bude fungovat všude a nemusíte vlastně, dá se říct, to asi předtím a nemusíte některé z těch kontextů řešit, některé zásadní. Prostě bude to fungovat, jenom si vám ten text zbudovat, bude zdobovat ale jedno Jednoslovce to je velká výrazná call to action, což je cílem a uživatel bude spolupracovat. Já se k tomu zkusím vyjádřit. Super. Jo, no takhle by to bylo, ten svět by byl strašně ideální. Jo, já jsem ono to vlastně funguje totiž jinak, že ono totiž uh, jsou lidi, kteří ty e-shopy vedou, ty marketáci, a oni prostě, mycodeujeme spoustu newsletterů dneska, takže fakt na skladu, spoustu, některý, který na fakt obrázky pod sebe, prostě obrovský, tam mají designový pekla, jo, prostě s velkou cenou, škrtnutá, slivá, mínus 50%, jo, a tak, takže Uh, ve chvíli, kdybychom si to jako mohli určovat my, jako developeři, tak je to super. Jo? Prostě technika, mobile, ready, e a tak dál. Ale konkrétně my třeba jsme hrozně často omezení tím, co vlastně dostaneme od těch, o těch uh, grafiků. Jo? Takže oni nechcou prostě takovýhle suchý e-mail, když to řeknu. Ti klienti to nechcí. Ještě možná jedno doplnění, že pokud to na, začneš kodovat mobile first, tak vlastně odřízneš než uživatelé Outlooku. Takže možná je lepší odříznout uživatele Blackberry oproti uživatelům Outlooku. To, to myslel tak vlastně, že ty uděláš ten e-mail, takže on je disktopový, ale pro ten mobil se přizpůsobuje jako přirozeně. Uh -huh. Jsem to pochopil tak. Jednak je to záležitost té technické realizace a jednak je to berlička a si to samotný návrh, že si nemyslíte, že tak, které vám nikdy nebudou fungovat. Ale zase, jak, jak, jak, jak jich bylo zmíněno, v záleží na tom, co dostanete, jako tu, den, To je vzapod, my teda trošku máme v adaptiku výhodu, že si to můžeme i kreslit a vymýšlet jakoby celý a často i participujeme s tím klientem na nějaký komerční části toho vymýšlení. Ale zase ve chvíli, kdy bychom použili nějaký úplně hodně jednoduchý mail, tak zase se může ukázat, že ta konverze bude menší ve smyslu, že nevyužijem ten prostor třeba v tom Outlooku nebo na tom desktopu, kde by se ta nabídka mohla zobrazit ve dvou sloupcích, čili dvakrát tolik produktů by člověk uviděl jakoby nad přehybem, což už docela se může projevit na penězích a je to i důvod, proč ty marketáci často prosazují. Uh, slevy 50% a grafický maily a tak. No, no, no, no, no. A ve chvíli, kdy se na to člověk dívá optikou uh, ne tak front endisty, ale optikou jakoby reálných peněz, který to vydělá, tak uh, se často ukáže, že to, ta varianta horší a víc pracná jakoby vydělá víc. No. Podru, to to tady tady zase dělat, dělat textovou variantu. Pro textovou textová varianta. A máš si to takhle sdělat? Co slepý? No, no, a tak dáme to lidem, co to vědět, tak jako, ty otázky, mám, jak to otázka, jak vlastně Kolik lidí textu, může mít textový To je otázka. Ono to tak ani nemělo byznít, jako že je potřeba tu verzi dělat. Mně spíš přijde to, že ten e-mail je tak postavený, že tu, e že tu textovou verzi má. Jak, jak jsem říkal, všechny ty mailingové nástroje by generovat, měly generovat. Prostě, no, ty by se za to neměl starat. Ta textová verze by měla i. Takže to, to ten primiler umí, tak může být nějaká no dobrá jako, feature, kterou můžeš třeba je fakt, že dneska už to asi moc z lidí nevyužívá, nevím, jako jestli starý mobily. Já, co si pamatuju, tak naposledy to měl volný, ale ten nevím, jestli už náhodou nepřišel taky na Gmail nebo něco takového. ale vím, že tam se defaultně zobrazoval plný textový e ale, ale to už je týho, rok zpátky, už jsem tam přestal testovat, to nikdo, nev... nikdo to nepoužívá. My teda nejdřív kodujeme desktop a pak řešíme ten mobile, jakoby další vrstvu nad tím. Ale většinou je to tak, že ve chvíli, kdy máme nějaké zadání, co propagovat a tak, tak přemýšlíme, jakoby o obojím. Uh, to znamená, že kreslí se to tak, aby to pak vypadalo tak i tak dobře. Ale není to tak, že bychom udělali jako mobilní verzi a pak k ní nějak dokodovávali těma tabulkama. Ono je to té logiky prostě pro ten outlook, toček já v těch tabulkách a těch inline stylech a na to pak navěšuje něco, jak se to má chovat jinak. Uh, možná, že se dopracujeme někdy k opačnému postupu, ale takhle je to historicky u nás vzniklo. No. Mobile first, dekodovat newslettery, protože nefungují media z poutluku. To je docela podstatný procento. Já jsem mám vznotazku, mm -hmm. ako trikuje cíli, alebo si to dá bude trikovat nějakým způsobem ten a, e-mailový klient? Abych to si já vedal určitě, že kolko mnohých zákazníků použíňovat na tomu Outlook a podáte Je to nějakou alebo... mm -hmm. ja. uh, Outlook? Takhle, já vím, že to Litmus umí. A má na to hrozně záhadný trikovací kód, který se nám nepovedlo úplně pochopit a dekodovat, nebo aspoň ne teda. A nemáme to ani úplně vyzkoušený ve smyslu, že bychom to nasazovali klientům. My ten litmus hodně používáme jenom proto podívat se, jak to vypadá. Ale e, mají tam ten tracking kód, takže možná tudy by vedla cesta. Možná ještě monitor, to má osvědní statistiky docela dobrý, tak možná i tento umí. Můžete nás uh, tak je na dotaz, jak to bylo několikrát dneska litmus. Já znám, vím, že tak systém existuje, ale zkušenosti mám s e-mail a tady není někdo, no samozřejmě nebo někdo, z uh, diváků, kdo má zkušenosti s oběma těmi, těmihle službami a třeba by dokázal říct, uh, proč se o litmusu mluví víc, já jenom vím, že e-mail a Omlouvám se, se všem ostatním, ale já jsem prostě řekl Litmus, a myslím si, že on je dneska oni mi tak hrozně slyšel a je fakt dobré, že mě jako by žádný alternativy mě zajímali. extrane když jsem to potřeboval, jsem fakt jako řešil nějaký oskorní klient a já myslím, to, co mě dělás, jestli třeba má nějaký mystiků, mě to a klík, tam do jako, které a, je a ještě pro ten litmus, já teda taky to ne, ne, ne, neumím srovnat, ale ten litmus je strašně návykový. On vám umožní ten trial s tím, že zadáte bankovní kartu a sedm dní si můžete posílat newsletry. Takže u prvního klienta, kde narazíte na nějaký průšvih, tak použijete firmní bankovní kartu a sedm dní to testujete, problém vyřešíte. U druhého u jiného klienta použijete svoji vlastní kartu a po krátkém cyklu takového testování vám dojdou bankovní karty v okolí a rádi si to zaplatíte a, a fungujete už. Aspoň takhle se to u nás vyvinulo. To se těžilo z toho placení. Takhle možnost tak dělat jedno, jednu, jednu, jednu, jednu, jednu, jednu, jednu, jednu sadu testování a to přes melčím za 3 dolary jednu konkrétní sadu a když má člověk melčím nějaký ten měsíční účet, tak je to má dokonce nevěrnou. Ale je to takový trick, který používá litmus, to je to inbox inspektor a stojí 3 dolary za, za sadu a nevším konožitím. To právě ten e-mail od Asset dovoluje dělat jednotlivý jedno test pouze, myslím, že to je hlavnější než tři do že to vychází na nějaké tři pětky naše. A je tam celá řada uskliníky. Super. <tělí> Takže nejisté jenom varianta, ale je tam 80, ale je to těsičně. Tak vám vlastně záleží, že člověk je v schopni několikrát to no? Myslím, že to tady přijdeš. <tělí> Konec, ty jsi to že 20% e-mails už na iPhone a to je myštěný iPhone. Kolik e-mails už se otevře v kněžech mobilních narazí, takže fakt na iPhonech ví v tom defaultním základním je a ne nějaký nějakým e-mailům? Je nějaká taková statistika? Jo, jo. Uh, já nevím po pravě no. Respektive, statistiky, na který jsem narazil, se dost od sebe liší. A liší se nejenom jako v čase, kdy vznikly, ale i jako těma číslama, do zásadně. A já, jak jsem říkal, ono se to asi dost špatně měří a trekuje. A vůbec, jak jsem zmiňoval, ten trekovací kód, tak on je takový fakt záhadný ve smyslu, protože tam nefunguje JavaScript. Že jo? Tak tam jsou, tam jsou nějaké věci, jako kousek C, smixovaný s nějakým obrázkem, je to celý strašně malý a krátký. A podle toho asi, jak se ten obrázek načte, tak se to jako trekuje. Tak já si myslím, že vůbec tyhle ty údaje asi třeba brát s rezervou, jako nevím přesně, jak se to změří. No. Nebo vůbec i když potom se bavíme o nějakých konkrétních číslech, který jsem ukazoval u toho litmusu, tak je vůbec otázkou, jak oni k ním došli a jak je jako interpretovat. No. Když člověk nezná tu metodiku té analýzy, tak nedokáže ani Tak. No. Výky vlastně z technologického hlediska, který už se tady jejich informační hodnota, je si jako rychle plesá, ale si z těch už Protože se před těm stupama už jsme tady roli velký, než se to A teď od toho tím klientí jak když mají víc, mají Facebook, mají Twitter, mají své LSK, kam toho hážovat, jako země. A od ty už se tady když už nemají zájem, si vás. Já bych na to zkusil odpovědět. Já si myslím, že ty newslettery jsou stále jakoby nejsilnější nástroj, jak si udržet jakoby retenci zákazníků. A nic jiného podobného neexistuje. Možná, že to chvíli vytlačoval ten Facebook nebo se tvářil Facebook, že by mohl umět něco takového, ale teď se ukazuje po posledních změnách, že na tom Facebooku, to jste asi zaznamenali, že menší zobrazení těch příspěvků, tak se ukazuje, že to je najednou vlastně hrozně placený nástroj a ty maily pořád jsou jakoby mnohem levnější, mají mnohem větší zásah a dá se s a mnohem líp pracovat, takže tam si myslím, že vůbec jako neklesá ten zájem. A to, že jsou k dispozici další kanály, jak získávat třeba ty zákazníky, to s tím mailem vlastně nemá úplně nic moc společného, protože ten mail je primárně nástroj pro to, jak toho zákazníka udržet, nabídnout mu další věci, zajistit nějaký upselling, crossselling a tak. Já si měl ještě malý zvýdavým dotaz na super kodéry. A sice... Mě by zajímalo, možná, možná se úplně pletlo, když tak mě opravdu nezávětí. Mě e, by zajímalo, za jak dlouho vznikl, vznikl váš projekt Takže Já jsem jednoho dne na Twitteru odpoledne zahledl na nějaký odkaz, nevím, jestli to nebo co, že brýská nějaká společnost nabízí Kupr s mobilními telefony za suřeními, si musíte pronajmout a můžete si to veselé testovat. A jíž, druhý den v poledne ono on, on ten projekt tak jak rychle vznikl tak i zanikl protože to ještě nikdo neobjednal Já jsem všichni že se to tomu vinou protože tak něco mezi seгляšti stily dvě a že ten kufr akuturuco ještě neexistoval já ti to no jak řeknu jak to přesně zmizklo nebo já vám řeknu to prostě sedím na záchodě čtu twitter a vidím vidím odkaz myslím já Martiná už na tvou reply nevím jestli to je twilling a nějakou službu, která prostě, tady máte kufr, můžete testovat zařízení. <laughs> Přijdu do kanclu, říkám, ty jo, poslal jsem to Michalovi, říkám, to je super, ne? A on, on říká, no nevím, jako, pro mě to není, tak já na to nemám názor. Já jsem přišel do kanclu a vidím, jak na stole prostě se nám povalují ty zařízení. Jo? Prostě všichni tam měli tablet, jsou, máme tam několik tabletů, mobilů, jak se tam válí a říkám si, ty jo, tak proč bychom to prostě ne, jako nenabídli těm lidem, protože by to nepotřebujeme každý den. A to stačí prostě, když finišuje ten projekt, nebo to děláme projekt, a to rozhodně není každý den. A no, tak prostě říkám, pojď děláme, děláme, tady super kufr. No, takže vzniklo to asi v 5, v 11 jsme to pět večer, v 11 jsme to pustili. mezitím jsem teda ještě musel přemluvit grafika, aby to na, nějak nakreslil. Michal mě na přes tím teda vyhodil, jak jsem na kódu sám, ale já protože kodovat neumím, tak nakonec se teda jako že to. Pak jsme udělali, jako, pak nejdíl nám trvalo asi vymyslet ten price model, jo? že jako jak vymyslíme tu cenu, tak probíhalo to asi tak, tak dáme to za týden, kolik? Tři, ne, most, dva, půl. Jo, takže asi takhle to bylo promyšlené. Spíš taková panková věc, ale a popravdě fakt jako kufr nemáme ještě, Máme zařízení bez kufru teda, my, když jsme to v adaptiku zaznamenali, tak jsme byli nadšení. Odkaz jsme si přeposlali navzájem. A pak jsme sledovali chvíli s napětím e, krymy. Jestli zjistíme, že byl vykradený showroom e, Alzy. Jakoby, když to vezmu teďka vážně, tak my e, máme nějaký snahy, protože děláme i s, s elektrošopama. aby jsme ten kufr udělali... Uh, jako použitelnější ještě, než tam je, protože tam to jsou zařízení, prosím, a dynamicky, aby tam byly prostě pořád jako nový zařízení, nebo protože přece na to zařízení něco stojí, my jako nějaké množství zařízení máme, na to testování musíme je mít, ale to obnovování stojí to docela dost peněz. A takže hledáme teďka nějaký model s, s elektrem, prostě, jestli by nám toho zařízení zapůjčovali za nějakou, za nějakou reklamu a tak dále, aby té komunitě to bylo k dispozici. De facto ani pro nás největší, aby jsme na to vydělávali, ale spíš, aby jsme ty zařízení měli. Což by bylo prostě super. Co myslím si s tím napadal otázka, jsme to právě, přemýšleli tak tím, že bychom právě stejným způsobem způsobem způsobem ale takový, jakože přiteknám, protože jaká počet, že když chceme někou počít kůfru, tak když za to chceme nějaké funkce, způsobí, že tak prostě spousta zase řízení ale kdybyste nám někde třeba někam čím už tak to nemusí nic stát. A my jsme o tom jako taky přemýšleli s tím, že bychom to neposílali a tak a bylo by to v jenom v Brně, ale Bachá, my jsme prostě v Brně, my jsme v Ostravě, a my to úplně ztracení. Prostě ti lidi jsou v Praze, kteří to prostě potřebují listovat. No nechtěl jsem se zda strajit. se to řeší přes showroom a lzy. No, Já bych chtěl říct, že budeme rádi za každý feedback, když za nama někdo přijdete a řeknete, že ten pricing model, jak máme postaven, že to je pro vás drahý, nebo že prostě je to špatně postavené, tak budeme rádi za jakoukoliv prádu, nebo jak byste to vy uvítali, nebo jakým způsobem vy byste to chtěli používat. Že určitě nebudeme klidě... rádi, když to můžeme někam posunout. Klidně za náma můžete přijít a říct si, hele, potřebuji tady půjčit tady něco, pokecám, si o tom, a, a pak třeba zjistíte, že jsem super kvdéru je to super a že tam chcete pracovat a tak. <tějí> <tějí> Mělám na to si teda zpátky k protože já jsem i si řešil to, že uh jak je jakoby, legislativně ušetřený, nebo, nebo já nevím, jak moc se na to jak nějaká legislativa vstavuje, nevstavuje, ale na určitě pro, problém zahrát kundilový adresy, to je v To Se při každé, registraci zadává, ale odeslal to obchodní sdělení na kundilovou adresu. E, jako se řeší se to nějak, ještě dneska. Když požil letáku svět, tady máme nabídku, o Uh, já to odpovím za nás, my to je řešíme. my to nedodnesíláme, je my jen otvoříme ty maily. Jo. Takže uh, tohle úplně dokážu odpovědět, možná, jestli u vás... My máme mailer a řešíme to, posíláme maily rovnou jakoby pro ty klienty a máme tam prostě podmínku, že ty klienti mají souhlas uh, s rozesláním prokazatelný pro každý ten, pro ten... To by prakticky mělo vypadat tak, že u té databáze těch mailů mají... Uh, IP adresy a data, kdy to odeslali, nebo to je aspoň náš jakoby, interní adaptiční výklad těch výkladů je celá řada. A pokud nemají, tak můžou teda veselé posílat i tak, ale pokud to způsobí nějaký problém, tak ho pak musí uhradit a vyřešit. No. Jestli teď systém dotáhnu, když jdu na část, jeden člověk prostě uklidil vůbec. Když jsem potom to byl dal. Stížnost na, na nějaký ten prostě pořád, tak ti to musíš prokazovat. A nespíšní na to bylo být defortně za to. Takže potom musí a souhlas. Totož on ti řekne, ty říkne, kdy jsi to smyslel a teď už snažím, jak to vypadá, jak si nějaký prostě. A si musí říct dobře, že ta vypranta prvního odchudy kolíka já teda si nejsem jistý, jestli to takhle je. Já vím, že takovýhle výklad měl ten úřad na ochranu osobních údajů dřív a on pak nějak, myslím, změkčil ty pravidla. Každopádně pak záleží na tom, jestli to posíláte opt-in systémem nebo double opt-in systémem, což se liší tím, že opt-in znamená, že někdo někam zapíšu svůj mail a začnou mi chodit maily do nějakého formuláře na webu třeba. A double optin se znamená, že mi pak ještě přijde do mýho mailu zpráva, která říká, přihlásil jste si tady adaptiční newsletter a jestli s tím souhlasíte, jestli to je pravda, tak to potvrďte. Čímž se zajistí, že skutečně si to přihlašuje člověk, který je vlastník té schránky. A zároveň to ale znamená, že se strašně sníží množství těch, těch příjemců což se řeší jakoby na komerční úrovni tak, vyrobíte nějaký super e-book nebo nějaký další perfektní bonusový obsah, který ještě načinčáte a řeknete, a když na to klikneš, tak si pak můžeš stáhnout ten e-book a tím je to vlastně vyřešen. Takže tím si říct, že si myslím, že to vlastně není úplně uh, jakoby pravda, že to musí být zaškrtnutý nebo odškrtnutý, ale že pokud budu tím systémem double in tak prostě ten člověk to potvrdí a tím je to vyřešený anebo budu riskovat jakoby, horší uh, jakoby problémy s tím úřadem. Máte ještě někdo, někdo dotaz? tady se dali dál. A jestli někdo tak tady udělal malý promo. Tak Víte, blogy, .cz. jsou to tečkovaný blogy, přemysleli jsme, komu bychom je mohli rozdát, je to limitovaná edice za kolik, kolik dáme cenu, hodně, ne, já jsem myslel, že se neprodává, takže taky výsostná cena, já bych to rozdal za těm lidem, kteří se nás dneska něco zeptali, tak jo, tak já bych tu diskuzi ukončil, uh, budu rád, že tady ještě chvíli posadíme, děkuji, že jste dorazili, a zároveň vás teda zvu, aby jsme narazili do Ostravy, pokud se vám to líbilo, případně pokud vám nevím, do Ostrava, tak, tak bude nás sledovat Praha, Brno a tak dál. Jak říkal Martin, mrkněte na naše sociální Facebooky, Twittery a tak dál. Budem rádi za feedback, budeme rádi za, za to, když to bude nějak žít. Takže díky a za měsíc naschle.